Та, що читала Еммануель, взагалі розмовляла більше, коли йшлося про меню. Вона відразу веселішала, просила нарізати в салат лимону замість ківі, або поміняти білу цукерку фіоретті на блакитну. А все, що трапилося зі мною того дня, важко назвати несподіванку, і швидше за все, це і був єдиний вихід. Той ресторанчик відкрився тиждень тому. Його ще не встигли перетворити в конюшню, як це завжди буває в маленьких містах. Відвідувачів було небагато, світла багато, до того ж на столах чомусь лежало скло. А все було новим і виблискувало чорним, червоним, білим. Дівчатам тут подобався бармен, мені ж, те, що в музиці не було слов'янських слів, і вона не заважала розмовляти. Я згадав, що не так давно чув, що у хазяїв якісь неприємності з бандитами, але додумати не встиг, тому що нарешті підійшла офіціантка. «Я буду...» «Що ж я буду?» «Ага, ось, фруктовий салат». «Пиріжки будете?» – запитала офіціантка. «У нас дуже смачні пиріжки». «Які?» «Принесіть, ми подивимося». «Ще лікар який-небудь смашненький і капучино». «А ви що, горілку не п'єте?» – спитав я. «Ні, майже ніколи відповіла перша, я вже забула, що це таке». «А в мене дома?» «Я ковточок невеличкий. А чому так? Для чого пити, якщо не отримуєш задоволення?» «Не отримуєш чи не хочеш отримувати? Це різні речі. Ми взагалі жодного разу не були в своєму житті п'яними. Ні разу. Слабо вірю. І з чоловіками ви теж не спитає, тому що не отримуєте від цього задоволення». «Ось ти, наприклад, спиш зі своїм хлопцем?» «А що, про таке можна питати?» «Я питаю, значить можна. Ви ж не мої батьки і не янголи?» «Ні, про таке не питають. А про яке питають?» «Але про таке ні. Вона знизала плечима. Просто про таке не відповідають.» Підійшла офіціантка і розставила на столі салати. З холу почувся шум. За червоної перетинки по сходах скотився охоронець. За ним поспішив якийсь чоловік і ударив охоронця ногою в обличчя. Охоронець закричав, навряд чи від болю, швидше, щоб привернути увагу. Бармен миттєво вимкнув музику, а другий охоронець кинувся до виходу. «Стояти, сука, ментовська, на долівку!» У руці у нападника був пістолет. Охоронець мовчки ліг. За перетинки з'явився ще один бандит, а він прийшов до центру залу, злегка поводячи дулом пістолета. «Що? Розбиратися будемо так весело?» – сказав бандит. «Де хазяїн?» – «Немає», – відповів бармен. Дівчата сиділи спинами до входу і не бачили початку. Тепер, обернувшись, вони з жахом дивилися на пістолети. «Я й сам нічого, крім пістолетів, розгледіти не міг». Раптом хлопець і дівчина за дальнім столиком стали. «Сидіти!» – закричав бандит. «Хлопці, даруйте. У вас свої справи, у нас свої. Ми хочемо зараз піти. Якщо є питання, то забивайте стрілку. Я готовий зустрітися». «Бах, бах!» – бандит дійсно в нього вистрілив. Це було так нереально, неприродно. Це була така неправда, але хлопець коротко і гучно скрикнув «А!» і впав. Його дівчина заверещала. Страх уже ухопив її. Вона так і простояла, притиснувши долоні до обличчя. Мордами у столи, виродки. Усіх перемочимо. Нарешті стало страшно. Усі ткнулись обличчями у скло. «Де хазяїн?» – перепитав бандиту бармена. «Удома?» «Мабуть. Телефонуй, бо всіх покладемо. Тебе першого». «Телефон в адміністраторський. Ходімо». Вони вийшли у двері за стійкою бару. Другий бандит ще раз ударив ногою охоронця і два рази в нього вистрелив, начебто і випадково. «Вони що, убили когось?» – пошепки, спитала якась дівчат. «Мені було погано видно, але я відповів, що так». «Ти, сіпнися пристрелю!» – зрозуміло, виродок. Зауваження було спрямовано іншому охоронцю, який ще лишався живим і продовжував лежати посеред зали на підлозі. «Так хазяїн, значить, удома?» Бандит, посміхнувшись, повернувся до офіціантки. «А ну іди сюди, сука. Тобі казали, що не треба тут працювати. Казали? Тебе попереджали? Ні». Він одним рухом розірвав її намисто. Офіціантка намагалася підхопити намистинки, що розліталися, але бандит різко ткнув.